Eta arte mundurat, joarengi da artista bat aipatuko dugu edo ez, pusiko dugu gori ere galdera izango da, gurekin, Marco, agatxaldeon. Agatxaldeon, garaantxa. Bai, bai, bai. Tranquil, lasan. Bai, aipatuko dugun artistaan baino tranquila goba iso. Hori, hori da artista honen baitan badela ega ainitz. Choufrikari oñitz dos ba, eta belinguruan den munduaren bortitzaren irantzun bat ta, munduaren bortitzekria bezain botitz orrizak bai piotr pavlinski piotr Jotopra, <tusurra> Piotr Bielinski Piotr Bielinski Piotr Bielinski Erruxiara baita Be... Aktualitate Egin du Azteuntan frantzian Ba iberen Azteuntan gira Bede erian Egin situen uh, Arte per, Perfomansiak edo <tusurra> Kususuo, Be, bele gorputza da, bele, uh, bele uh, arte uh, rejna bai. Asten balin bada horrela, zaio uh, gau saundiri gelituko, hasi bai zuen bela rea mosten. Mm, egin zuen oh, bai... Hospital uh... psikiatriko baten... Uh, Gainian edo bai? Gainian bai, bai. esarri zen miruzik eta... Bede Belagi satibat bai. mostu zuen. Bo, satibat ez da... Baina, satibat da. Aho bai. uh, zen bede... Errantzun bat, zeketze soñzen mezua... Errantzun, zeketze jajan uh, me, bai? Aho, ezten uh, belagikin gero Ahoa. Bere Ahoa joshi zuen. Bai. Arribatekin, he txirik e, egiten dute... Zer ikusten entzuleak biztana, menan... Ez, baina ikusten, ikusten bai... Behil... Uh, gero, boi. gero, ikusten diren... Uh... Beti ausi du bai, ba, orratzekin, ba, ba. eh? Ba, ba. Erazari uh, bortitzazen hor, pusi gaiot garaian eh, hmm. erruxiak taldeak eh, zuen ekintza, eta ondotik eh, be, preso eman zituzten, eta horren txalatzeko beraz hori zuen. Gero beste mail bateat... Bede kosko ilen uh, asala, kosko ilen... Uh, Asal ba, satibat e, e, lotu zuen... Uh, uh, Lourari. Lourari, iltzeekin lotu zuen, horre uh, beti bilusike. Kero sakit nola politiak egindute uh, plasetik eta atzeko. Stakit. Horduan uh, uh, aorten uh, refugiar politikoa esanda... Uh, bai, xilo politikoa lortu zuen franzian. Bai, franzian. Duelak Do, utzi, uh, maia tzan edo. Eta, pastillera motula 200 urte bastian bastiak zuen dimentsio edo simbolika simbolikasen uh, pre presentzia irrealen presio presio deia berakatsi bandu uh, beste sentsubat hor bada erdian uh, frantsese bankua. Bank de france famatua orain oraine beste presio deguvat beraz bai gure presio tegia eber erizituen eritzet badu Shua eman zuen Bai, e, bai, e, bai, e, bai, shua e, eman Eta emanen, normalki eskapatzen da Hola, ko ikintza e egine eta ez Bela egoteen da, hain ziren Bede, erantzuna, bede obra da Hora oh, egoteen da, erretzen du Eta egoteen da hain Hortan da berdindez berdintasunaz, enta bon, hort, euh, Bank de Franzen egoitzan euh, chua eman du, bai. eta deitu zuen prentxauk, azetari batzu deitu zituen, gauean egiten baitzuan, eta euh, chuaaren haintzinean, euh, bera parean nola egoiten e da, itxueten bai. bai. du polizia etortze azkenean. Eta polizia beztan dena etortzean da. Bai. Mundua bortitza batik, ze errantzuna eman barda. Errantzun euh, bezain bortitza, Edo bezte errantzun bat hor kolombian, ango bizi bortizatxalatzeko, arti, artista batek, bezte errantzun bat be, atseman uh, du, edertudu. Eriya edertudu gehiago. Bai, ez du, erriya, ere. Eta, eta d'urgenz delako legepean, ulako ikintza bat ikitia gaur egun, nola hiendek atsemanko dute, nola errecibiko dute. Eta Aro zure bat hartzen du euh, baina beraka azkenan uh, ikusten dugu mesala asumitzen du hori bai. euh, eta bortiskeria hori erakusteko jendeari zeinetakoa den autori egin du sua emaitea frantsiakoko banku hori eta horrek simbolizatzen duen ilakrosandosu bai, e e e lik e diren... E Artikelukasik guztiak, ez dute artista haipatzen ahtepenean. Az, uh, haipatzen dute norbait, suha eman e, e duena. Gero haipatzen dute, abai, da artista. Homen, bera bera, bera, bera burua ikusten du artista bezala. Bai, bai. Hau da. Ehen guztaz, du misu bat. Bai, bai, bere ziada gero autua ez. Eh, Enta gehiago egiten du bai aldarikapen ekintza bat uh, uh, edo zein talde egingo lukeena sabotaia uh, azken uh, Bai, artea oteda berak, artearen bidez salatzen du ditugu sak. Bai, arte, artean izenian eta serrai egin behar ere, ha. Bai, bai, ça quitte c'est il est dans. famatu bat uh, bieta bat 1 erri zuen genzburrek. Bera ba, artista bat zen. Egin du ekins politika bat. Bai ouais. duriz hori ere uh -huh. galdezkatzen al daen eh, bere telebistan erez zuen zakit bosteun liberaako bita bat bai, onzen ba, ba. provokazizioa bomberak usu egiten zuen bezala beana... Bai, pf, sakit, dirurik ez duzularik, ta hori kusten duzularik, e, aberatsbat hori egiten, ez duzentzulik ere. Ba, me, zularikere. Gensburek erre zuen billeta ez arte inzenean, bainan ez sargek bai. eta artisten uh, egoera uh, shalba, ez dueran, orain igendut uh, arte akhti... performanzabat. Artea bai. da zarbait erraitea, eta erraitean duzularik zarbait anzuteko. Entzun, arrasteko. Aho da, ez dakit uh, bere mezoa ongi entzuna izan den. Ulerhtua? Ulerhtua ere, ulerhtua. Berak, azkenean, uh, behin ba nitzik uskenean usko uh, uh, instituzioen uh, bortizkeria du salatzen, uh, hospitale psikiatrikoa, orbankoarena, uh, uh, bon gobernoa, uh, beti uh, gordetua den bortizkeri simboliko hori, ba berak... Uh, Hop, begira, hori da bortitza ere, hori bai, talaz dezagon, hori egule bai, lokoa. Bat ba dugu, dugu gure wei-wei, gure, wei wei, gure txenatara. Ai-wei-wei. Ai-wei-wei, beti aspaldi aipatu behar genuen, beti aipatzen ai dugu, bera ere artista politiko bat da. Mm -hmm. Ben nikuste berak egiten dituen arte obra politikoak, mezuak argiagoak didira, obekio patxezan didira, didira publikoan. Obekio ulertzen dira? Ezak edo. Hular garria diren ala ez, bainan ez dute erasotzen. Eta eh? ez du arte obra batek ez du eraxotu behar? Bai, bainetze, dupenzen da, ze nola, ze mesu alekin eta zardaz ule el burua. Ze normalki artea, bon, zabalada, eh? Bai, balada, eh, bain, bain, bain, me, me uli nik, nik ez dut atseman, bide egintza obra bal mm. edo arte dela. Artea bai, bai. Arte nik. Eh? Gehiago, ekintza politiko bat bezala ikusten bai. dut nik arte obra baiat, baino gehiago, bainan, bai, galdera entesgarria da? Bai, bai, bedak, bedai, az, bedak du nik, ni naiz artista bat, ados, bai, mm -hmm. ongi? Okay. Artista Man, bat zira bainan hau ez da obra bat. Zaten bat, meinen... Ateratzen den argazkiak ibeletik, gero obra bat da? Bera intzinean, sua, bankoa, sutan... Segelitzen da. Joaten behin basila sputnik.net webgunerat. Sputnik? Bai, Sputnik. Ushutzen dela... Piotr Pavleski, orain psikiatriant sartu dute, franzian, genostik. Hatsilotu dute eta orain hospitalet psikiatriak. Artzen baduzu sputnik web gukunea, joan dira biharamunean. Ikustea, se gelditzen zen banquaren... Aintzinean. Aintzinean. Eta? Eba gelditzen da, ez dute mesua aipatzen, oiek? Aipatzen dute bakarrik badela... Horma uh, beltzak eta bankuak itxi izan berzuela ateak uh, eguno oso dako. Bai, bai, me gero hor... Zerg geldi zenda. Bai, bai, me norren faltada hor, prentsak ere nahi duena erraiten du, oz kenian? Uh, Bakotxak bat du bide hartu da. Berban unbait bankua hemen izatea, hor Uh, yakinez, hor, oh, aipetzen duen besal, lehen, lehen, lehen bat zen preswantege bat, lehen beste bat Gelo artistak badu ere uh, ardula mm -hmm. hein, Eta segorazki uh, mesoa tratatzen duenek ere mm -hmm. badute horre dut prentsa Beintzat ba, Dena, dena, den bezala egoten da, nash turik, ezta mesoa argiki ulertzen, ezta mesoa, ez ez bagenu guk Aipatuz bere historia inork ez zaki zer zen bizzua Ugundik osten duzu uh, norbait uh, suaae eman du kanoan uh, bai, camp, bai. ekintza politiko bat gehiago hora e, bat baino baina uh, nahiz eta gibelean gogu eta artistiko bat edo filosofiko bat baduen eolako eh, zerbait beti bere e, ibilbidean sartzen den ekintza bat da azkenean ez e, bo Nikus te mesua ongi pašaratzeko badira metodoak. Zaxki fina. <laughs> Kinesia gehiago behar du, edo sobera <laughs> zuzena da, ekinza zuzena da. E uste uzu jendeek hain bortitza dilenik hor hor uh, horako erantzun bortitz bat erribiz, ukaiteko. uukaiteko? Aski gira hor, gido uh, pisu batean. Bela pertsona gisa, zen itzen daba dola bortizkeria hori. Et... Lan erroxazen, lehen bele gorpuzari ze uh, miniagi tenzion, oa isua emaneta, zagit. Piotr. Pavlenski, euh, artista antiputin, <laughs> euh, refusiaptu politiko eta gaur egun beraz dila samaituren hospitale uh, psikiatrikoan sartu duten uh, pertsona, piotr. Eta berba, beletako, da, uh, segida normal bat, ah, eta berba inen du beste ikintzabat hospitalean, uh, Sistema se... guzia salatzeko ba bere ma manera et, da esquianana bukairan bere bere sistema choix il kodu de posible esquianana no pertsona horrek badirudi be burua bururaino eramango duela biri enfin e, idea edo e, Zinaian Bakar, bakar gila Batu emazte bate Berbidean dena Ez ditu beste artisten Dinamika Pistu Bai, ez dakit Emen txe, haipatzeko ginoen Ere, Marco, e? Bai, ez dugu haipatu Eretorizmoa, artea, taludena Uli, barba, eztekun bat ezin Beste handi bat ezin dako Izan Sampucci non zuzen bat, zure semba su le marascali che nevedo e sa uh, uh, che adio marco adio